Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammedu, ala alihi wa sahbihi wa sallam ataslimen këthira Allahun gjalla gjelali wa falenderojmë vë të mpërëtim dim dhe fale kërkojmë lavdatat bëkimet Allahut qofshemi Muhammedin alihi salatu as-salam bë i familët i shokët dhe të gjithat që ndjekin rrugën e tyre dherën dhjit në fund të kësaj bote Shkashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashqashq të ndërru dhe zërë në disë takimet kaluara kemi foljë për odhëzimin kemi foljë sa është kjo odhëzimi rëndësishëm, sa duhet në duhet njëtë në kësaj bote dhe realisht qëfar dëme ishka këto njëriut në mungjes të odhëzimit dhe fatë këtësishë këto dëme janë të pari parushme nuk riparohen përvecë me rikëthimin e odhëzimit dhe me Fërimzim dhe udhëzim nga Allahu të baraka vë ta'ala. Dhe kemi foljur edhe për shkaqet e udhëzimit. Një njërë njësë dhe me konë një udhëzumë, qyshë në udhëzumë? Kemi thënë se udhëzimi është në dorët Allahut, edhe udhëzimi është të këfjallë Allahut. Andaj që dhe në udhëzumë, duhet Allah në me lutë për udhëzimë. Duhet me ushërbi me fjallët Allahut për me udhëzumë. Allahu gjallohona ka zbitur Kor Edhe në Koran ka thënë huden në lëmë të të qinë. Këj Koran është udhëzim. Dhe më hënë, Allahu Gjalla Gjallahu në kaptinën e l-Fatia ka thonë, kërkonën nga unë udhëzimin, thune, na udhëzohë a Allah në rrugën e drejtë. Pas tëjë me njëherë, disa reshta më tutja, në surën Beqara, surja viju se, Allahu në ka të reguar se, atë udhëzimin që e keni kërkun nga kaptina Fatiha, Atë udhëzim që për e kërkani është në këtë libër. Dhali këtë kitabu, laro i befi, huden lil mut tëkin. Kjo është libër që s'ka pikë më dyshën të, s'ka kur farhamendje, s'ka kur fargabime në të. Ky libër është udhëzim. Andë aje që do në udhëzim, duhet me kërku nga Allahu. Aje që do në udhëzim, duhet me kërku të këfjallë të Allahu të azogjëllë. Edhe me usherby me shëmbujt praktik të udhëzimit si kurse është Muhammedi sallallahu al-sallam, fillemisht e pastaj edhe shembujt e tjerë të udhëzimit, shokit e ti, dietarat, besimtarët e dhejt e kështu më rratë. Rëndaj, këto dhe disa tjerë që kemi fullë për tu janë shkacet elementare dhe faktoret kryesor të udhëzimit. Për dërdo tutje, në të flasëm tash për diqka që është e kunder të e kësajë. Në kemë vojrë tash për uzimin, rëndësine uzimit, qka na dohet uzimi, si të arim uzimin, e tash a thuval, qka e rezikon uzimin. A ka mundësi një njëri, dhe më thonë, me hup uzimin. Me kënë njëri uzumë dhe punë, pas taj me hup uzimin. Ose, mos me vazhdu me uzuzuhë a ka mundësi ka mundësi ka mundësi me e humbë komplet uzimin ka mundësi njëri u të nërruzër që nga një njëri uzuar e i përkushtuar e kështu më radhë ka mundësi me deviju Allah rut, ka mundësi me lefit ka rastet e këtila ku njëri u përshambull i ka falë 5 kote namazit është ruajtu nga haram e caktuara këtyre rrat, par pas një kohë e gjel larg këtij udhëzimi. E kalon namazin, e kalon udhën e Zotit e këtij merom. Prandaj ekziston rreziku real që njeriu më humbuzimin. Allah na ruaj. E pse aq njëri e humbuzimin, a jamër Allahu udhëzimin? Mosi udhëzimin dorë Allahu është Allahu Gjall e Ho'ala e udhëzën këdan, dhe Allahu Azo Gjall e dhevijan këdan. Mirë po, të gjithë fakton dhudhën me drejtsi dhe me mirësi nga Allahu të barëkotala. Nuk dhevijan asë kush nga rrugën e drejtë, nuk e humë asë kush rrugën e drejtë me padrejtsi, apsulëtishtë. Ska mundësi, një besimtarë apo besimtarën. Dojmë e këndë përkushtumë, devatë shumë, rrugë të Allahot Po që Allahu gjallë gjallu zdo mjë u dhu, një u mërë Së lorë kështu Allahu japë u dhëzim Allahu gjallë gjallu në shumë shirë Mirë po, në qëfëse një riu Në qëfëse një riu Vendosë pëngesat të u dhëzimit Atërë Problemi është të një riu Shtë këni përshamur rjetin e telefonit Kompaniat telefonike ka mundcu që rjeti me konë funksionalë, dënaonë. Që Te qëta është a ka rjetë në gjami? Ka rjetë. Me dosh me full, me dikon full, me dosh me shtetu internet, mush me shtetu, do mund rjeti është egzisentë, kompanija ka siguru rjeti në përë. Por një njeri e ka nalë telefonin, është i fiku telefoninë. Pas ta janë kodën kompanijëtët së pëmpunën rjeti. Qëka i themi këti? I themi për me të funksionur rjeti, duesh me dhejtë telefonin. Se pajisja që e merë rjetin, edhe ta mundësan me e përdu rjetin, është një funksionale. Një shambulli thjenës të të të. Një njëri për shambull, një gjami. Ako a ka mjaftu shumë, oksigen, furim për marë mirë, Dhe po, oksigenime është në regull, kemi dirën qelë, disa dyrtare qelë, ambientë është t'i hapur, dikush e mshelë, gojnë edhe hunën, thotë qel po, të, po, të qelë një gjama se së përmanë frimë. Përëtimi qelën e vlafen, përëtiti qelë e hunën, se gjami është qelë. Ashtë të qanë? Përëndaj, Allahu Gjellë e Walla kam i aftu në uzzim, ka të shkojsh rjeti uzzimit punan, ku të dush e gjonë? Rjetë i ozimet nuk përër në veshtë në meke. Oshtë të vërte që atje ka zbrit ozimet. A ma rjetë për ozim s'ka veshtë në meke. Përshamull, a mundë thime se njeri ju për me u dhëzuu, mu kysh në rjetë të ozimet dhët me shku veshtë në meke. Ta në shko ku dukës të ban rjetë, a ma ma spori mu kysh në rjetë dhët me shku në meke. A banë kështu? Ja. A ka mundë si një njeri Me ku një udhëzun, në besimtar, në gjennet me shku, kur meken se ka pa A ka mundësit? Ka mundësit? Si ka pas mundësit me shku, që ka mi po ati në përën? Si ka pas mundësit? Ka një splat, jetojnë, agjerojnë, falënë, besimtar, vdesin Si ka në shku kur meke Nuk është kusht mekeja Ose me papi i gamberin e lejës dhe zonë përshamu Na e këna pa më ujnë dhe zonë? Shë këna po, a e në të uzzu? Për më dëllinë, nësë që jenë ka kurë, asë me pa Muhammedin, sëllë Allahu sëllëm. Pëse? Pëse rjetë në uzzimit është shëpërndonë të naonë. Në njëri mundë në uzzu në qërshë dunia së tja. Me mira e mira kilometra lërgë me i kësën. Uzzu pëse? Pëse këj që të rjetë atërë. Për ndajë, Allahu Gjalli Uraq thotë, Fëlemma e zagu, e zaga Allahu kul po e për këtej për të mëgjirë, u shkëpot në gërjeti, i qëkju që Allahu nga vëzimit. Zda ështër, të lemme a zagu, posa ata i ja adhan u dhe së tjetër, Allahu gjallë gjallalu i ja adha dhe vijimin, kështë e kërkuan. Përndaj, nuk duhet njeriu me qenë mos në njëhës, e me qenë arrogant, e ignorant, e me thonë, qëka kofaj filoni që Allahu se ka vëzhu? Në po, Allahu qëllë në uale asë kujtë pa dretë nuk i bënë Allahu të vare kohë tala e ka shtri uzimin në gjitha anët Ajë që dënë me udhëzu Ajë që dënë me i marë mësimet e uzimit të mund shme ka Mirë po Duhet me i lërgu pengesat e uzimit Andaj pas ka pengesat në uzim, pas ka pengesat Cëtën këto pengesat të mëzërët? Ka të shumë ta pëngjesat, lëleshme. Mi më du mi përmenë disa për e ty në. Përgjithsi, në përgjënësi, në përgjënësi, gjitha më katë, gjitha pun e keqe, gjitha pun që Allahun nuk e danë, realisht, kjo pun pëngonunzimin. Pëngon pak, pëngon shumë, e eliminan tërsisht, është që është e tjetër. Mirë po, nuk ka më katë, që njëri e banë, e që kjo mëkat nuk ndikanë në sasin e uzimit dhe nuk ndikanë në cilsin e uzimit. Pa tjetër këmë ndiku, pa tjetër. Mëkatë është i keqë, mëkatë është i keqë. Përëndaj, Aliju radiallahu ta'ala nuk a thonë, Ma nezële belaun illa bidham, wa ma rufi'a illa bitawba. Aliur e Gjallon ka thënë Gjida fatkeci në tokë që ndodh E të ndëruar fatkeci në më madhe Se me devju nuk ka Gjida fatkeci në tokë që ndodh është përshka këtë më kateve Dhe nuk largot kjo fatkeci në dryshe Përvecë me pendim Të ka lau më u penduave Për dajtë të ndërëzër Më kate dërëshme E razikojnë odhëzimin Mirë po Mrena këtë në mëkateve, ka disa mëkate të sidat, realisht, seriosisht e cenuin udhëzimin, seriosisht e penguin udhëzimin. Ka disa nga këtu mëkate? Cetën këtu mëkate? I pari që dhe të përmendje është mendjemadhësia. Mendjemadhësia. Kush e lërgoj shejtanin nga udhëzimi, adin shejtanin u kunë në që është një të naltë a i ka pa të mëzime komuniku me Zotin a i ka një Zotin ka i thët ademi të bërësejnë me lajkeve e këtije ka pa, ka pa, ka pa gjirat me laja mirë po ka deviju edhe keq ka deviju sa që është bërë prisë i të devijuarve prisë i imami i të devijuarve është shetani, i blisi që ka deviju që ka buaj shka ku kryesur i devijimit e ti është mëndi mësia ndë e Allah u gjenë levale kër i tha bërinë sejtë ademit respekt për ademin në nështrim për Allahun kush i tha me lajkë për më ronë sejtë ademi ju tha ju ta shmur më ronë sejtë apo Allah u tha bërinë sejtë Allah u tha bërinë sejtë Nëse Allahu thëtë berin sejtë dhe këti Shka këtu Zbret këtu Ti e zbatën ur në lau Ti në dhurimi Nga se ti për e zbatën ur në lau gjellewale Përëndaj Sejtë dhe për ademin ishte Respekt për ademin Mënyre respektit Që Allahu gjellewale e obligaj Në moment saktua Sa refuzoi iblisi. Pse refuzosh shetani? Allah e permali. Fastakbara, këso Allah tha. Fastakbara wa kana min al-kafirin. Ai, u bmohuas, dolen ga ulzimi, veç për një arsye. Kësta mendja e mall. Tha khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mund këkë un ga zjarri e këta nga balta. Po ku këpaz zjermi që shkan të nalt E ngritët nalt Mi rran sejk da e baltës e shkillet me kom E në nënqmëj E nënqmëj mi bazën e prejardjes Mi bazën e dukjes e kështë mëra Dhe këtë tradit e kësoj arroganës e kësoj mendimansie Ka vazhdu E dhe ka vazhdu njës për shka kësoj me dhe viju Nuk janë i së namë Kora ka dërgu Allahu Gjelle Ola Nuhin, a nehi sëram, mi thonë njerë dhe këta idhuj, këtu statuja që pëjadroni, këta sën zoti, këta janë të marun për durve tjube, së mund të mekon zoti, këto dhëtë me i largu, të i kërni Allahu të varë e këtala. Si është e ragimi i poplit nuhit, poplit nuhit, a nehi sëram, nuk raguan të gjithë, reagojn elita që quhen sot elitarët ata ata vip-at e Kosovës Aleisram ata që ishin mësu tier më nënshtrua gjyjuar këtë herë ata smushën për nu që më i ek ndon tash nga këto privilegje shoqërore e mengun ujin Aleisram emir Allahu sejdah smushën këto për mënu tash nëse më kon Djemlaj, me ndjemlaj Me hongën kërës të fukaras Apo omi kësht për dorë shërptorët Me bozullon Ishtë mësu Tash në thonë, hjek duer për i kësaj Zbon kjo kështu, këtheja këti pasurin Ullun ders Bashk me fukaran Sbanaj, së mësuaj më nërë bashk me fukaran Së qabajke E qka thëkshen Elita, qka thëkshen, pse diri juan Allahu gje leonaj Për cilë duke thënë i kanë thonë nuhit a me të pasu ty në orë mësteje bashkë me këta të shkretit jëndë të shkret shështë një këta këta s'kanë sëngë ta këta të kanë besu ty këta vinë mësteje ta shë edhe na që shtë njejë ta ja, në dheri këta të ju së banë me konë besimtor këfe fukaras pra nan e ta në vimna me një mëdhësi me një mëdhësi aragantë Ose me thonë, kjo feje, këtë popullë se pranëmë, në duhet me qitë preashtë. Si pranëmë këta njerëzë, këtë kategorijë. Kjo është feje njerëzëve. Për krejtë njerëzit, feje, ka zbësa Allah, dëvijuan, pëse i kështë në arrogantë. E edhe kërë ishte me kështë shunjetë, ata e dinin që Muhammedi, asë më shë të të të tërgohë lotë, e dinin. Tëntuan me shpifje, me akuzë, me palavra, nuk po të lëmundësi dikur erdhën me bu një kompromisë, me bu një marveshje, ani pro, po të besojnë me kushtë, me, kusht, me bu një marveshje. Cënë është marveshja joj? Cënë është kërkesa joj? Kërkesa joj në është që, ku të rrim me neve, me mësu fin, apo, nuk i len këta tjertë mu afro. Na dhëne me kënë gjithmonë ata që, apo, edhe, Mong, nga kërkeset e të një ka qenë që do zakonet që i kanë pasë mësë mërenguës do zakonet mësë mërenguës po shambul, nga kemë zakon sa bëmë sabat dalim ata shokë qemë e pimë ka një, ata një kënë punë mësë mërenguës të a po, që ish? Tani, 5 vakte nga në gjami së në vim, aty në sejtë dhe gjithë kërë bjënë sejtë dhe gjithë kërë në smunëm aty, në gjami special në në maru aty, me do të pia tjera në e vëpëtën. Qështu e ndo qështu një të lipin e përën. On e të arme qit kryt, ku i qetaj kom të ka, që si kërkesat, këta së të zonë. Këtë në mëndim dhejnëve, Allah o së jepo të zë vëpëtën. Ka me orëzimi Mëndjema adhë Këta njerëz të mërru Gjeqen arrogant dhej njerëzve Me mëndjema adhësine t'yune Po këta e në arrogant Edhe në dhej Allah dhej Allah dhejë t'yune Që ka? Allah unë sunë hujura thot Jemun nuna alejke en eslemu Të përmendin ty që në bo musliman Qëka i bjen të përmendin? I thoi në Muhammillat sa më qura Vesh në e në abu musliman e i keqillë syzë Mësë me kohë në na kosh ty bëtë këshyur Parëmëna Elhamdullat që i po falë në une Adin E tani një musliman të kini punë mirë Se me bëmës më falë në e zi qabonio Qëtë me qabonio Me arrogant edhe me Allahun Edhe Allahot ja për men Mi thonë që rëzat E ki nderin që une për të dhuraj Parëmëna A, kjo me një mëllësi, e këti Allahus si apë këtë ndërë, arogantë sa me më një mëllësia, është pëndje seriozë, aftërë. Së mësojnë për këti, ma i me në konë thëmi, lujë këta është unë e pëmëse pëtina, po i kom një mujë gjithë, unë e këmë majë të hanë danë, dërë e pëmëse në muë, arogantë që këgale, Allahus të tilkel e jamu në da, uilu ha bëjnë në nasë, këtu e mëndi që i silimë, Të e ke msu dikandë, nësë nësën të i dikush Të e ke një mu dikandë, nësën të i dikush Kërë kërë së konë gjithmonë me një nivel E ati ke pasë nevojdi kërë më ta një dorën E me të msuë, pësa gjithë e konë i msuma A gjithë ke pasë, a jo A ma arogant Me në gjemad Përndaj, Ibn Abasi, Radialon, ka thonë Dë njerëzë kur nuk morin dhije Dë njerëzë kur së morin dhije E pa dhije së ka otë zimë Nga se diturje është furnizimi dhëzimit. Ku është në këta du njerës që s'marin dhja? Njën nga ata është me ndjema dhej. Atë jo, morane, që është ashtë? Sënë dhja të i zë, të du njerë qërë kjo, profesorë edhe ungje për ngan hodjen. Pa le dhjenë që këgale, edhe hodje është në të profesorë, edhe të mjeku. Ku është kanë ujë, për tjetër është kanë t ose ati ose ati ose mund më kone i politikës apo politikës nuk mundet me po vetën këto edhe gjithashtu të nëzër a e që e pengon udhzimin mund thash kaj gjynat e pengon disa më pak disa më shumë po nga më katët e mëdhaja është mëndje mësia edhe gjithashtu nga më katët që pengon udhzimin është zilia zilia që ka i bjen zilija? I bjen që begatin që e ka dikush se duran. Ja duhet me up aj, ja unë e se markur. Dyt nga zvojim. Apo? E nga zilija për shambull. Në meke është përhap lojmi Se, në basë librët me hershme, se ka me ardhë një pejgamber aty, aty ka me ardhë një pejgamber. Dison nga me kasit e kanë ditë se ka marrë pejgamber. E kanë ditë, kanë pasë kontakte me krishter, me hebrej, ata librët të një ata vetë kanë pritë marrë pejgamber. Se është paradejmru ardhja Muhammedit, a.s. Edhe jënë bogatin një dëtëre vetë me ke me konë pejgamber. Ka menur që kjo është ashtë o sikur se puna e biznisit e politikës e që është bosh me vota pejgamber. Jo, jero, njo. Jo, jo pejgamber lëku është përzidhje. Allahu japë ku i dëmë. U bë gati e bu gjeli, parëmëna. E bu gjeli u bëjke gati, mu bë pejgamber. Ose djali tina. E dhe që si tjerë dhe elitarë. Kërë a ke e pa Allahu pejgamber lëku në Muhammed, e se më kërën që ti ja... Kësë dhobë, asë nëonë, asë as kësënë sëko, për që shki pejkamëber? Së pranojmë, veç se këtia dhe Allah pejkamëber, do kësë besunë, pizilis, smëjtën me e drubë begatin që Allah e dhe Muhammedit Anehi sëla të usërë. E dhe fiset e caktuar a Hebreja, Medine, e kanë ditë për Muhammedin sësëm, i ka pjëcu të gjitha kushtet, krej qysh është paralemru, krej qysh është shkru në livrët ty në, qa ashtë të e kanë gjithë. Allah thotë, e gjenë të shkruar të ata në të vratën i njilë, të e gjenë shkru në për Muhammed e Zonë. Mirë po, se kam pritë Arab, se kam pritë, e kam pritë tjetër, kur ka ardë Arab, ka honë, po këta Arab, ne e këna mësukëta, se se në zdingëta. Këta bedevi, deve, këta, këta më në më sufen. Që është apë shëtë fjallurë gjushtë si në gjajshëm, apë? Përse ditë një sëri i këtë fjallurëm. Të feja arabëve. Zili, pësa arabeshtë. Pësa arabëve, pëse këtyne. Dikuj të dashë një edhonë në zënjëmu. Apo, një gjuhë të dashë me konkurani. Epo, Allah e dinë masë mirë ku dhëtë me konsaj, është kryuës si i gjuhëve. Epo, Allah e dinë masë mirë ku Edhe i kumbë, edhe i pupu i bërë Andhe Allahu ju thënë Kuran Allahu a'lemu hajthu Jajjalu risalete O ziliqar O arogant O mëhues Allahu e din mas miri Kua zbrat mesajnë të ti Aje din Kul e tu allimun Allah e bidinikum Allahu dhe në mjë amësu fena Dhe një dhe në mjë amësu O zotë është dorshë pe nga mërë në bo në çse si popullëme ku e ka gjetë ata popull ata kujton që ai popull atia që është që kuon gjithçka është jo jo jo kanë ndrojë histori kanë ndrojë histori prap lëvizin lëvizin gurët e historis nuk rrin gjithmonë në vend prandaj me ndjeshmëria arroganca urrëtia zilia janë pengues edhe fundit lakmia epshi e dinë që është ama kujta që ish me lonë këto, që ish me lonë këto. Dhe më thonë, edin, të të vëllë, që kjef jo, që ish të të po, unë e kom fërë qef me pije suni leo këto, këto që ish mbona musliman, pikojte. Qështë që të të është, e kom qef fërë këtë varugë dhe. Me bo, mu bo musliman, do sëna dhëtë me ilonë, suni leo ato sëna, këto që ish përbona musliman heq. A i së ka përshka këtë vërtetës, a a ma fuqia e lakmis është aqe madhe sa so që e pengon marjen e rezeve të odzimit si lakmija përdu njohë përkashmë që rralisht asë nuk e gëzan asë kurqën e lanë edhe e cëtutje prej këtu e në një nga faktoret e devimit edhe faktoret që pengon dhe përtimin e odzimit Allah në arruet nga këtë mëkate, në arruet nga mëndimësia, nga, nga aroganca, nga zilie, e gjelëzie, e, e, e, e, e, e keqe negative. Allah u gjellë u alë në arruet nga lakmija, pëngupsia, nga pasimi epshit. Në dhe është Allah u modestia, për ule, ndaj fjallës Allahot, ndaj madni së Allahot të barëk o tala. Ta Mëka që përsa të të shpër bleft, usallamela Muhammed, usallamela Alihi, usallamela, usallamela, usallamela, usallamela, usallamela, usallamela, usallamela, usallamela, usall